Відсутність жони власної, передавати владу жінці, прокляття доброзичливого, звичка позичати те, чого не зможеш віддати, нелюбов до своїх братів Його брати були мертві, лишився один, і вже й не брат, а ворог, загроза його життю Щоб зберегти власне життя і життя своїх синів, треба було усунути загрозу Чи важила тут любов або нелюбов до брата? І чи було це безумством? Боязид ні з ким не радився, нікому не казав, навіть його далека мати нічого не відала ні про його намір, ні про те, що сталося незабаром. Якби не юрюки, баязид, може, й сидів би спокійно в Амасії, хоч як вона йому була не до вподоби. Але юрюки їхали, їхали до нього звідусіль, осідали довкола нього, мов бджоли біля матки, несли свої скарги і свою нужду, так ніби він був султан абоялах. А як вони жили, крики, зойки б'ють аж під небо, але ніякої справедливості для бідного і надій теж ніяких. Втікали з селітряних заводів у Марраші, із рудників Акдагу, зливарень Біледжика, де лили ядра для гармат, із срібних рудників Ергані. Їх, людей волі, султанські Субаші і Лябаші, заганяли під землю, заливали водою, тримали в холоді і голоді, загрожували зсилати на кюрете Кашіла, на галері. Чому вони прийшли до нього? Бо так їм сказали софти за масійських медресе, які розбігаються щовесни по всій державі, щоб знайти собі прохарчування, і ведуть боротьбу з лихом. Софти знаються на високих науках, і вони сказали, що Шах Баязид Ібн Ель Гаїб – син тайни. Написана у безконечній вічності доля незмінна, і Боже призначення має бути сповнене саме ним». Чи вони це сказали справді, чи він слухав лише самого себе? Спід Сереза привів собою кількох вічей духів, які перескочили до нього, коли вбив самозванця. Тепер вони збирали для нього з усіх усюд всіх невдоволених, а їх у всі часи було задосить. Хмари люду прямували до Амасії. язик з такими незліченими натовпами міг би йти хоч і на Стамбул, але не хотів виступати проти султана послав гінців Манісу до Селіма, кликав того зійтися під конією в серці Анатолії, і хай битва між ними вирішить, кому зайняти трон, коли настане відповідний час. Мабуть, все ж тяжіло над Баязидом прокляття імені, бо два султани, які перед ним носили це ім'я, воювали з рідними братами, і обидва умерли не своєю смертю. Баязид Блискавичний на Косовім полі вбив старшого брата Якуба, Зайняв престол, царствовав у славі, але загинув від жорстокого Тімура. Баязид, прозваний справедливим, довгі роки вів неправедну війну своїм братом Джемом, поки й добився його смерті, а сам загинув від власного сина Селіма. Чи ж йому судилося зазнати прокляття цього імені? Був тут безпорадний, беззахидний, як тебрізький килим перед брудом. Пішов до коней Перемірюючи пів Анатолії зі своїм строкатим військом Яке могло налякати когось хіба що своєю численністю Та, здається, лякалося тієї численності і саму Селім не бачив ні Баязида, ні війська Був надто байдужий до метушня весь світу Щоб устрявати в таку дурну справу Послав до Стамбула свого великого візира Мехмеда Соколу Той став перед самим султаном Був допущений до царственного вуха Ніхто не знав, що він сказав Сулейманові, ніхто не віддав, куди вирушив соколу в столиці, одержавши від падишаха три тисячі яничарів і сорок гармат. Три тисячі піших яничарів проти незліченої сили кінних юрюків, проти диких вершників, отчайдушних харцизяк. Що вони важили? Коли на полі під кон'єю Баязид побачив тісно збитий гурт виснажених тяжким переходом яничарів, він засміявся. Знав, махне рукою, пустить своїх диких вершників, і зметуть вони все безслідно. Чи й знайде він, бодай, слід якийсь селіма. А Мехмед Соколу, розглядаючи безладні натовби баязидового війська, став перед яничарами, вилаявся так, як умів лаятися тільки він, а тоді виголосив коротку промову, бо вбів промовляти до загрубілих сердець. «Діти мої», – сказав Соколу, «Те, що ви бачите, недовго затулятиме вам сонце. Ніхто там не знає про наші гармати, які ми зараз викотимо наперед і влупимо їм у самі кишки, в тельбухи, в печінку і в серце».